Тепер саме він перестроїв гітару на якийсь незвичайний лад і, беручи на ній акорди, вигукував. Знов не те! Немає чистоти. То за низько, то за високо. Він відв'язав інструмент від голубої стрічки, на якій носив його через плече, узяв обома руками і, тримаючи перед собою, мовив. Скажи мені, вередухо, де ділась твоя милозвучність? У якому куточку твого нутра сховалась чиста гама? Чи, може, ти хочеш повстати проти свого господаря? Хочеш сказати, що йому цілком заклало вуха від темперованих ладів і його енгармонізм просто дитяча забавка? Ти, здається, мені глузуєш з мене, хоч у мене багато краще підстрижена борода, ніж у майстра Стефано Пачіні, прозваним венеціанцем, що вдихнув у тебе хист милозвучності, який і досі лишається для мене незбагненною таємницею. Знаєш же, голубонько, якщо не дозволиш мені взяти в унісон «Соль дієрс» і «Ля бемоль», чи «Соль дієрс» і «Ре бемоль», чи всі інші звуки, то я начкую на тебе дев'ять ретельних німецьких майстрів. Хай вони уговкають тебе. Хай вилають, як слід, енгармонійними словами. І не кидайся в обійми своєму, Стефано, пачині, Не старайся, немов сварлива баба, щоб за тобою було останнє слово. Чи може ти така зухвала і пихата, що вважаєш буцімто всі ті прекрасні звуки, які живуть у тобі, «Скоряюся лише могутнім чарам характерників, які давно пішли з цього світу, а в руках неука!» Зненацька він замовк, звівся на ноги і замислено втупив очі в озеро. Дівчата, вражені його дивною поведінкою, стояли в кущах, наче прикипівши до місця, і ледве зважувались дихнути. Та ж гітара, нарешті озвався чоловік, найнедолухіший, найнедовершеніший інструмент. Тільки й вартий того, щоб на ньому бренькали закохані пастухи, коли загублять мундштук від дудки. Бо взагалі вони воліють грати на дудках. Та ще й так грати, щоб їхні тужливі мелодії, ніжні пісні докочувались луною, аж у далекі гори до їхніх Емелін, що завертають овець, весело поляскуючи своїми дошкульними нагайками. О, Боже, пастухи, які зітхають, мов ті печі, в тужливій пісні, славлячи любов. Навчіть їх, що три звук складається з трьох звуків, та й годі, і його вражають на смерть кінжалом септими. А тоді дайте їм у руки гітару. Та що до тих зітхань і до того бренькання поважним добродієм, які мають непогану освіту і блискучу ерудицію, розуміються на грецьких премудрощах і добре знають, що робиться при пекінському чи Нанкінському дворі, але нічогісінько не тямлять у вівчарстві і у вівчарах. «Дурню, що ти затіяв? Згадай про небійщика Гіппеля, який запевняв, що коли він бачить, як учитель дає урок гри на піаніно, йому здається, ніби той товче воду в ступі. А тепер бренькають гітари, йолоп. Тьху, хай йому чорт!» На цьому слові невідомий шпурнув гітару в кущі і швидко пішов геть так і не помітивши дівчат.